Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah uh, Al-Ahzab ayat 10 Bagaimana nak waqaf pada bunyi na itu Baik, na itu begini Pada bacaan Wasal Ia dibaca satu harakat yeah? Alif tu ialah alif uh, Alif sifir atau alif sifar Ia tidak berfungsi pada bacaan wasal Maknanya baca sambung Ia tidak berfungsi kalau baca waqaf ia berfungsi sebagai alif mad dan dibaca dua harakat hukum mad asli billahi dhununa na dibaca dua harakat pada bacaan waqaf dan dibaca satu harakat pada bacaan wasal atau terus mudah-mudahan habis sikit pencerahan wallahu alam